يسير وفي جني وثق لي مرضاتك يسر حفظ قد يسرت قرانك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك الله Allah obožavanje isključivo Allaha jedino La ilaha illa Allah riječi koje Allah džu dželanom učinio prirodenim svim stvorenjima La ilaha illa Allah da povini riječi majuspostavljena vjera La ilaha illa Allah vodič na kiblu i isukanje sabje borbe na Allahovoj putu La ilaha illa Allah, whoj koje Allah, spakut ono ko se za njega uhvati. La ilaha illa Allah, sistems ko pravo Allaha džunšalovu prema njegovim robovima. La ilaha illa Allah, riječi spasa iz vječne vatre. La ilaha illa riječi islama. La ilaha illa Allah,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 bih sanal ahlaminu Ovaj program možete slušati uživo kao i večeras svakog četvrtka u terminu od 20 i 30 a u terminu od 10 sahata na odnosno 22.00 svaki suboti Svaki suboti Večeras ovog četvrtka 11. rabijula evola 1423. iđatske godine, odnosno 23. maja 2002. godine idemo izravno u program, znači moćete nas večeras kontaktirati putem vama već dobri, dobro poznatih brojeva telefona 736 630 i 736 630. 3.1. Naravno, kroz ciklus El Iman vozi, vodimo vas u islamsko vjerovanje kroz komentar knjige Tevhida. Večeras ćemo nešto više govoriti. Večeras ćemo nešto više govoriti o širku u pokornosti, o širku u ljubavi i o sastavnim dijelovima Tevhida komentar knjige tauhida je odgovornost koju je preuzeo na sebe predavač profesor Samir Avdić. Naravno, i večeras smo pripremili za vas pitanja i adekvatne nagrade za oni slušaoce koji se najbrže jave i budu znali odgovore koji će biti sadržani u kontekstu večerašnjeg predavanja očekuju i vrijedne nagrade. obratimo pažnju znači širku u pokornosti, širku ljubavi i sastavni dijelovi ibadeta. Nafsiku A sada prepuštamo riječ našem uvažnom predavaču profesoru Samiru Avdiću. Buyurun profesore. Nafsiku kullu yawm بالروح بالدم سنظهر اليوم وتصبح الحجارة الصغيرة قبائفا قبائفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا توسو الله يؤديك جالي بلزين Od njega njegov oprost I boje se njegove kazne U ovom kuranskom ajetu Uzvišeni Allah Poručuje Onima koji mole Nekoga drugoga mimo Allaha Onima Koji obožavaju Nekoga drugoga Od njegovih stvorenja Mimo njega Allaha Da oni Koji oni mole Sami žele da se približe Allahu, i oni od njega, od Allaha, zavise i očekuju od njega njegov žennet, i boje se njegove kazne. Pa kako, ovi kršćani koji ste uzeli Isa, aleyhi salam, za svoga Boga, i molite ga onako kako se moli Allah, ovi kršćani koji ste uzeli, Merijem radi Allahu ta'ala anha, za božanstvo, O vi židovi koji ste uzeli u Allahovog roba i poslanika za svoje božanstvo, kako se naopametite kad oni sami mole Allaha i potrebni su Allahove ljubavi i želi da se približe Allahu i od njega očekuju džennet za svoj ibadet i boje se njegove kazne. Pa kako onda vi da uzmete za božanstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo želi da kaže uzvišeni Allah u ovome kuranskom ajetu. Iz ovog kuranskog ajeta učenjaci uzimaju jednu veliku pouku. Uzimaju dokaz o temeljima na kojim se mora graditi i badet obožavanje svakoga čovjeka. Prvi od tih temelja jeste ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala u našim ibadatima. Što znači da naš namaz i naš post ili bilo koji drugo obred oslovlje, bilo koja druga vrsta ibadata, mora biti zasnovana na ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Mora biti zasnovana na ljubavi prema Allahu i Jer ako nema ljubavi u našem ibadatu, onda je to lice da nas Allah sačuva od toga jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'la je opisao lice mire. Lice mire sa svojstvom o ivea qamu ila salati qamu qusala. A oni kada ustanu da obavljaju namaz, lieno ustaju usta, usta, usta, na njega. Što znači, da temeljna stvar u našim ibadetu mora biti iz ljubavi Allaha jelza še'nu. Što znači, ako naši ibadet bude zasnovan I temele na nekim drugim stvarima mimo ljubavi Allaha đallahše'nu, onda on je mankav ili potpuno ne ispravan. Drugi temelj na koje mora počivati naše obožavani Allaha đallahšenu, jeste želja zađnatom. Što znači da moramo obožavati Allaha iz želje za njegovim džennetom. Da nas Allah nagradi izbog naših ibadeta sa velikom nagradu koju on obećao vjernicima. A to je džennet čije prostranstvo je kao nebesa i zemlja. A što se tiče trećeg temelja na kojoj mora počivati naši badet, jeste strah od njegove kazne, jeste strah od žahnama. I ovo su te tri temeljne stvari na kojima se temelji čovjekov ibadat. I ukoliko jedna od ovih stvari popusti ili popuca ili uopće i ne bude onda naš ibadac ili je manjkav i faličan i krnjav ili je potpuno uništen neće biti primljen kod Allaha. Zato imate određenu grupu ljudi koji kažu milo božavamo Allaha samo iz ljubavi prava njemu što je potpuno neispravno i potpuno netačno. Jer uzvišeni Allah je naredio vjernicima u mnogim drugim kuranskim ajatima da ga obožavaju iz želje za njegovim džennetom i od straha od njegove vatre. Dok oni kažu ne, mi obožavamo Allaha samo iz ljubavi. Jer ako bi ga obožavali radi dženneta ili od straha od njegove vatre, onda bi to značio širk. Međutim, draga braću i sestri, to nije tačno. Uzvišenje Allah šanu kaže vjernicima Odauhu haufahu wa tama'a I molite ga iz straha iz nade Iz straha od njegove vatre A s druge strane iz želje za njegovim džennetom Zato ova ideja koja se propagira čak i u nekim ilahijama Koji može se, mogu se čuti Kao što jedna od njih kaže u stihu Džennet džennet neko veli hurije i dvorac bijeli To daj onom ko želi tebe trebam samo tebe Što je potpuno netačno, ispravno. Što znači da džennet, hurije i dvorac, taj čovjek koji kaže takvu ilahiju, ili vjeruje da je to tako, ne želi svojim batom džennetom, želi samo Allah zličanu. Međutim, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala je pohvalio poslanike da su oni obožavali Allaha iz straha od njegove kazne i želje za njegovim džennetom. Zato ovo je vjerovanje jehli sunnete u al da čovjek svojim namazom, svojim postom želi džennet, a s druge strane želi da se time zaštiti od njegove kazne. Jeste, draga braćo i sestre, tačno je da čovjek ne može svojim dijelima zaraditi džennet, da to bude odkuplina za nagradu koju će dobiti od Allah wa ta na svodnjem danu. Međutim, kažu islamski učenjaci u komentaru Kur'anskog ajeta: "Wa nudu antilkumul jannatu uristu muha bima I da će "Senuniti jannata", pri nego što u njega biti doviknuti. To je taj jenet koji nam je obećan, koji vam je dat u nasljeđe zbog čega? Bima kuntum ta'malun. Zbog čega što ste vi radili na dunjaluku. Što znači, kako kažu komentatori ovog Kur'anskog ajeta? Zbog ova častica Zove se el ba, uzročna, uzročno ba, uzročni veznik, što znači zbog vaših dijela. A ne u kom slučaju da je to kupljeno našim dijelima. Jer kada su nevjernici ostavili potpuno ibadet Allahu, ostavili su uzrok i zbog toga nikada neće ući u džannet. Ali kada su vjernici uzeli uzroke na dunjaluku i obožavali Allaha, obavljali namaz i davali zekat i postili Ramazan i obavljali hađu, Uzviš mi Allah subhanahu wa ta'ala im je kao nagradu zbog tog uzroka koji ih su uzeli na dmjalku dao nima džennet. Zato mi kažemo da je vjerovan jehli sunnata u al da oni obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala iz ljubavi prema njemu iz želje za njegovim džennetom i od straha od njegove kazne. Zato je pogrešno ono što neki citiraju riječi rabije ili davije koja kaže ako te budem obožavala I straha od vatre, isprži me u njoj da nas Allah sačuva od toga A ako te budem obožavala iz želji za tvojim džennetom, nemoj mi ga nikada dati to nije tačno, draga braćo i sestre muflisum bi sadiqyaki inda babika ja jalilu فقي يا عند بابك يا جليل <تصفيق> onda pisać knjige o tevhidu je spomenio riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ittakadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabem min duni Oni su uzeli svoje učenjake, svoje monahe i popove i paroke, va ruhbanahum i svoje pobožnjake za božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj kur'anski ajet govori o jednoj vrsti širka, o vrsti širka koja se zove širk pokornosti, gdje su kršćani i židovi učinili Allahu, ovu vrstu širka na taj način što su se pokoravali svojim predpostavljenima, svojim vođama, svojim učenjacima i svojim pobožnjacima na taj način da su istavili na mjesto Allaha. subhanahu Došao je hadis Allahu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam koji komentariše ovaj kur'anski ajet. A to je, kada je Allah poslanik sallallahu aleyhi wa sallam provučio ovaj kur'anski ajet, pred A'di ibn Hatimom, At-Tai radi Allahu ta'ala anhu, rekao je A'di, ashab, koji je bio inače kršćanin, pa je primio islam, došavši iz Shama u Medinu, i primio islam, pa je rekao, Ya lesna Allah lesna na'buduhum. O Allaho poslaniče, mi nismo ih obožavali. Qal, a lejse yuhilluna lakuma harramallahu, fatuhilluna? Pa rekao Allaho poslanih, sallallahu alaihi wasallam, zar vam oni nisu dozvoljavali ono što je uzvišeni Allah, zabranivao, pa vi to potvrdili, i vi ste isto onda to dozvolili. Vajuharrimuna ma Allah fatuharrimuna? I zar nisu oni Vama zabranivali ono što Allah to pa Vama? Pasa ivi to zabranivali? Qala Bela, rekao yasvaka ko Allahu poslaniče. Qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam, fatilke ibadatum. Faya rekao Allahu poslaniče sallallahu alaihi wa sallam, eto nataka av naacin vise nih obo javali. lam tekun yawman jadība, kullemā herradan qayb, Jeste, draga braće i sestre, ovako je Allah poslanik sallallahu aleyhi wa sallam objasnio ovome ashabu adiju radi Allahu ta'ala anhu kako i na način su pali kršćani i židovi u širka Allahu a da oni to nisu ni bili faktički svjesni jer adij nije shvatio šta želi Allah subhanu wa ta'ala da kaže u kur'anskom ajetu jer je vjerovao da širka Allahu biva samo ako neko učini neko mesež dumimo Allahu subhanu wa ta'ala ili mobavlja namaz međutim Allah poslanik sallallahu aleyhi wa sallam je ispravio ovo pogrešno razumijevanje ovoga sahaba ovoga kur'anskog ajeta je objasnio mu je, da postoje i mnoge druge vrste širka između ostalog širku pokornosti a to je da se podanici pokoravaju svojim predpostavljenima, svojim vođama, bilo duhovnim ili svetovnim, do te mjere da oni zabranjuju ono što hoće, a dozvoljavaju ono što oni hoće, ne gledajući šta je rekao Allah, šta je rekao Allah u poslanik sallallahu aleyhi wa sallam, jer u ovoj Allahove vjeri nema niko pravo da šta zabrani niti dozvoli osim Allaha subhanu wa ta'ala i njegov poslanik ali sam poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije mogao nešto da narebi ili zabrani bez dozvoli allaha subhanahu wa ta'ala ovako allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne pozorio svoj ummet da se paze ove vrste širka kullama gharada tajrum fin rubaha ulaha tajrum kullama fette i nije upropasilo ovu vjeru, ništa drugo, do ono što kaže Abdullah ibn Nubarek, rahmetullahi aleyhi, poznati tabiin, gdje kaže u jednom stihu, وَهَلْ أَفْسَدَتْ دِينَ إِلَّا الْمُلُّوكُ وَأَحْبَارُ سُوْءٍ وَرُهْبَانُهَا a da li je išta više upropasilo vjeru od nepravednih vladara i loše uleme i pokvarenih pobožnjaka, zato Allahu poslanik, sallallahu aleyhi wasallam, je u jednom hadifu koga bilež imam jeddarimi u svome sunenu rekao da najviše čega se boji za svoj ummet jeste loših pokvareni učenjaka ili vladara koji su zabludu pa će onda odvesti narod u zabludu. Zabludu <triva> يا بلادي قد كفانا ما حملناه زمانا يا بلادي قد كفانا ما حملناه زمانا قد كفى شعبي هواه شد ما عانا وعانا قد وعانا. من معاناة رهيبة من معاناة من موانات رهيبة من موانات رهيبة تاكوزوشني الله جل شأنه قري يو قرى ومشرك كيسو وزيلي زا سفوغا زا كنوداوتا نكو قدره وقميمو الله سبحانه وتعالى فاكاجوزوشني الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله زار عني ما neka božanstva, koja su im propisala u vjeri njihovoj, ono što nije Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Zato čovjek mora da se pazi ove vrste širka. Jer, draga braću i sestre, da pazi da nijekom slučaju, ne ohala li ono što je uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala oharamio. A da ne Harami ono što je uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Zato vi imate pokušaje, u onim zemljama, gdje se ne sudi po Allahu subhanahu wa ta'ala zakonu, gdje se sudi po rimskom pravu, ili grčkom, ili nekom drugom, koji su ljudi napisali izmislili, gdje se želi jasno zabraniti ono, što uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala jasno dozvolio. Ili obratno, žele da dozvoli ono što uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranio. Tako, na primjer, u takvim zemljama, na sav glas dozvoljavaju kamatu Koji uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala jasno zabranio, a halal Allaho el Allah je dozvolio trgovinu i zabranio je kamatu. Tako ko bude dozvolio nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, što je jasno obu Allaho u poput kamati, poput bluda ili alkohola i proglasi to dozvoljeno u svome zakonu i bude to, budu to ljudi, podanici prihvatili tako povjerovali, draga, znači to biva nevjerovanjem u Allaha, biva širka Allahu subhanahu wa ta'ala u pokornosti. A s druge strane, oni žele da zabrane ono što uzvišen Allah dozvolio, kao što je poligamija, kao što je više ženstvo. Žele to u dunjavnučkim ovosvjeskim zakonima, da zabrane i smatraju to, da je to i tako dalje. Jeste, draga braćo, ko bi se pomirio i ne bi negirao ovo u svome srcu, i ne bi se suprostavio i bude povjerovao ovo stvar, Draga braćuna, taj način on potpuno izlazi iz Allahove subhanu wa ta'ala vjere i čini širku pokornosti. Zato Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam nije dozvolio pokoravanje predstavnicima svojim i vođama i čelnicima u onome što je Allah subhanu wa ta'ala zabranio. Kao primjer ovoga navešimo Doga taj ko se desio u vremenu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ko yufi sunah hadisu ga biljima mi Buhari au Sunan Sahih. Da je posla Allahu poslanik sallallahu alejhi ve jednu grupu u Berbu i postavio ime za vođu za emira njihovoga Abdullah ibn Hudzafa radijallahu ta'ala anhu. Poznatu ga ashab Allahu poslanika sallallahu alejhi ve I naredio im je Abdullah, ovaj ashab da nešto uradi pa su sa ashabi malo pa su ashabi odbili to da uradi što se on naljutio i onda je naložio vatru gdje je naredio im da svi skoči u vatru pa su ashabi odbili to I rekli, nećemo to da uradimo, nećemo ti se pokoriti, bez obzira što uzvišeni Allah naredio pokornost vođama i predpostavljenima, sve dok ne dođemo u Medinu, kod Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa da njemu ispričamo ovaj događaj. Pa kada su se vratili Allahu poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, u Medinu i ispričali mu ovaj događaj, rekao im je, da ste ga poslušali, da ste skočili u vatru, ostali bi u njoj sve do sudnjega dana. I onda je rekao poznati hadis Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Inna at-ta'ata fi al-ma'ruf pokornost je samo u onoj stvari koja je dobra ne može se čovjek pokoravati svojim predstavnicima i svojim vođama u stvarima koje su suprotnosti Allahu ili njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ان كنونا منسدا يا فوزا من طاب السداد لا عيش الارغاد ان كنونا منسدا يا فوزا من طاب السداد kaže šejh šejhul islam ibn Taymiye rahimahullah u komentaru ovog kuranskog ajeta oni koji se pokoravaju svojim vladarima ili vođama u onome što je uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala zabranio bivaju na jedan od dva načina bivaju na taj način ako vjeruju i slijede ono što mi njihovi presavnici njihove vođe Redi, bez obzira što suprotnosti sa Allahom subhanu wa ta'ala vjerom i oni vjeruju da je halal ono što im vođe njihove kažu a da je zabranjen ono što im vođe njihove kažu bez obzira što Allah ili njegov poslanik suprotno kažu ako znaju ovu stvar onda oni na taj način potpuno izlaze iz ovi Allahove subhanu wa ta'ala vjeri a drugi način jeste da oni vjeruju čvrsto da je halal da je dozvoljeno ono što Allah subhanu wa ta'ala dozvolio A da je zabranjeno, ono što je Allah subhanu wa ta ta'la zabranio. Međutim, slijede ih bilo iz straha ili iz strasti svoje i tako dalje. Onda u tom slučaju, oni ne izlazi iz vjere. S obzirom da vjeruju da je halal ono što je Allah naredio i da je haram ono što je Allah subhanu wa ta ta'la zabranio. Međutim, oni na taj način čine veliki grijeh, ali ostaju muslimani i imaju kaznu kod Allahu subhanahu wa ta'ala akuse ne budu pokajali ili on ne bude oprostio na sujem danu <totipen> <totipen> ya ghafi ya ghafi ya يا جراحيا يا جراحيا أنت فقري أنت نوري مع صباحي أنت برهاني على حبي لربي ونجاتي يوم حشري وفلاحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحيا جراحك فيك انسي فيك راحي ورتي بعد جهدي بعد حملي لسلاحي فيك بشا فيك مرضات الردي فيك المرهال على صدق الكفاح فيك انسي فيك راحي ورتي بعد جهدي بعد حملي لسلاحي فيك بشرا فيك مرضاة فيك مرضاة لربي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 ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أي معلودي koji su uzeli mimo Allaha božanstva kojia vole onakvom ljubavlju kakom se voli Allah ali oni Po pitanju ovog Kur'anskog ajeta i značenje njegovog komentatori Kur'ana kažu da ono može imati jedno od dva značenja. Prvo značenje bi bilo oni koji su uzeli za božanstvo svoja nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala oni u svojim srcima nosi Ljubav prema svojim bogovima, prema svojim božanstvima, zajedno sa ljubavlju prema Allahu. Znači u istom momentu vjeruju u Allaha i voli Allaha, ali voli i nekoga drugog i vjeruju u nekoga drugog mimo Allaha. A drugo bi bilo značenje da oni voli samo svoja božanstva kao što vjernici voli Allaha subhanahu wa ta'ala. شهيد حارب الكفار في كل البطاح يا رضا الرأمان آذم بالرواح في جنان وقصور وفلاح وتقبل يا إلهي عرب الكورة في كل البطاحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي وفاكوه الله جل شأنه وبياسنيه من قرآن سكم آيات لأبوستي يدنا برستة شركة في الله سبحانه وتعالى nekoga drugog mimo njega istavljanje nekoga drugog mimo njega na mjesto Allaha u ljubavi kao što se to vidi jasno iz ovog ajeta Allaha subhanahu wa ta'ala zato da bismo shvatili ovu vrstu širka neophodno je objasniti da postoje vrste ljubavi prva od njih jeste ljubav radi Allaha i ovo je ona stvar koji hoće uzvišeni Allaha i svojih robova a to je da čovjek voli nekoga od njegovih stvorenja radi Allaha i svojih i da mrzi radi Allaha i svojih i to je ono što je Allahu, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, stavio najvećim stepenom vjerovanja. A to je kada čovjek voli čovjeka, ne voli ga ni zbog čeg drugog, nego zbog Allaha. Zbog toga što je on dobar čovjek, zbog toga što se pokorava Allahu. Izhodno njegovoj pokornosti on ga voli radi Allaha Čelešenu. A s druge strane, on ga mrzi zbog toga što je on nepokoran prema Allahu. Izhodno njegovoj nepokornosti prema Allahu Čelešenu i prema poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, on ga Mrzi i stavio je sav rezon Svo rezonovani ljudi Prema ovome Kriteriju a to je ljubav Prema Allahu Što znači koliko neko voli Allaha toliko ga mi trebamo Voliti a s druge strane Koliko on ostupa Od Allahovi propisa i griješi Toliko mi treba da ga Mrzimo i ova Ljubav ova vrsta ljubavi Ljubav radi Allaha Neophodno je da se nalazi u srcu svakoga vjernika. Druga vrsta ljubavi jeste ljubav, prirodna ljubav, koja ne utiče na čovjeka kada iubiteanio luba prema Allahu lillahu lasha'anu ato yawano što je rekao Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam kada bi upital mena حب الناس اليك ko je najdraži čovjek tebi pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam Aisha Aisha radi Kale Ebuha, pa je rekao njen otac, misleći na Ebu Bekra, radi Allahu ta'ala anhu. I ovo je ono što je Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam posjedovao u svome srcu. I to je ono što nije mogao upravljati, a to je prirodna ljubav koju Allah, koji Allah subhanu wa ta'ala stavio u srcu, u srca ljudi. Zato je upočivao Allah wasallam, Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam Allahu dobu. Govoreći, Bože, pitaj me za ono što ja imam u svojim rukama. Od imetka, što razdjeljujem, da li pravedno razdjeljujem među svojim ženama. Ali nemoj me pitati za ono što ja ne posjedujem, što je u mome srcu. Jer Allahu poslanik sallahu alaihi wa sallam, nije isto u srcu svome volio isto sve žene. I to je ova vrsta ljubavi, prirodne ljubav koja neštiti čovjeku sve dok je u okvirima. لكن يا ارضها تسلنا بالولاء الصادق واخذنا المجد صدقا للجدود المخلصين لكن يا ارضها تسلنا بالولاء الصادق واخذنا المجد صدقا وعلى العهد سلم بي ابدلا للمليك وعلى العهد سلم بي العلم منارا حين ولا عادي وطريقاً به نحياها نظل نائمين نسخد العلم بلا من في نظل قادرين وطريقاً به نحياها نظل نائمين ها هو النور وقياعنا نسائرين <sweat> <sweat> <tuk> I postoji nuru vrsta ljubavi a to je ljubav kolom sevoli neko od allahovih stvorenja takvom ljubavi ljubavlju kakom se voli samo Allah subhanahu wa ta'ala. Ljubav koja dostegne taj stepen da on obožava da nas Allah sačuva otoga obožava nekoga drugog mimo Allaha iz te ljubavi. Do te mjere da je spreman da uradi bilo šta što bi ta osoba ili sistem ili bilo šta drugo malo će da se radi. Reklo da uradi, on bio spreman da uradi i seždu i da padne na ruku tom čovjeku ili ženi i tako dalje. I ova vrsta ljubavi, draga braća i sestre, izvodi potpuno čovjeka iz ove vjere. Zato ona je posebno prisutna kod onih osoba koji su uzeli za dole svoje i božanstva svoja određene medijske ličnosti do te mjere da oni vole određene pjevače ili muzičare Ili druge, medijske ličnosti, do te mjere da su spremni da se ubiju, kao što se dešavalo to kada jedna od poznatih glumica, Marilyn Monroe, izvršila samobijstvo. Masa mladih ljudi je počinila ubistvo. Zato što su počinili ovu vrstu širka, širku ljubavi, izjednačili su nekog od njegovih stvorenja na mjesto Allaha. Subhanallahu ve Taala ipotimni su shirku u ljubavi širka, širka u ljubavi, primjećujemo i kod nekih ljudi, čak kada je u pitanju i sam poslanik, salallahu alaihi wa sallam. Do te mjere, da dođu kod kabura Allahu poslanika, salallahu alaihi wa sallam, kao što se imala prilika vidjeti, i to su mogli da vidje, hađije, da ljudi dođu kod kabura Allahu poslanika, ili blizu kabura Allahu poslanika, salallahu alaihi wa sallam, i iz ljubavi, prema njemu, Draga braćo i sestre, umjesto da se okrenu prema kibli, oni se okrenu prema kaburu i padnu na seždu ili dignu ruke, okrenu leđa kibli, a usmire svoje lice prema kaburu Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam iz te ljubavi koja je zasnovana na neznanju, da nas Allah sačuva na ovakav način učine širk u ljubavi, da nas Allah subhanu tala sačuva od toga. Zato kažu islamski učenjaci da ljubav prema Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem mora biti zasnovana na ljubavi na ljubavi prema Allahu subhanu ta Do taala. Dotimiri da kažu sama positu da kaburu Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije sama positu propisana. Što znači da ne smije čovjek zanijetiti i svoga grada ide u positu kaburu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zato što ga voli. Nego ide u posjetu mezžidu Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam pa kada dođe u mezžid onda posjeta kaburu Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam dođe usto i onda biva propisana na takav način ali da čovjek samo zanijeti posjetu kaburu Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam onda kažemo, onda je to veoma opasna veoma opasna stvar u vjerovanju samoga čovjeka Također ova vrsta širka, širka u ljubavi može se desiti kod ljudi koji vole dunjaluk koji vole i metak koji vole dirhem marku ili dolar do te imele da sav njihov život bude preukopiran dunjalukom bude preokupiran prema ljubavi prema tome dinaru Ili Marki. I čak kada dođe da obožava Allaha žalda ženu. U mezid. Ili stane Allahu na namaz. Ne može usmjeriti svoje srce. Zbog prevelikih prevelike ljubavi. Koja se nalazi u njegovom srcu. Za okupljenost. Traženjem dunja luka. Zato čovjek mora voditi računa. Allahu Jer je Allah poslanik s.a.v. u jednom hadithu opisao jednoga od beduina koji došao kod njega. Pa je rekao, bi se abdu dirham. Kako je loš? Rob dirhama. Rob dinara. Što znači da postoji robovanje novcu. Robovanju materiji. Zato kažu islama slučenaci da faktički ne postoji čovjeka da nije rob. Samo pitanje kome. Da li je rob Allahu u gospodaru nebesa i zemlje ili je gospodaru ili je rob dirhamu ili dinaru odnosno materiji što znači i ona jate ista koji ne vjeruje i tvrdi da ne vjeruje uopće u Allaha dželle šanu nego vo srce mura nekoga obožavati بين وكأس الحاجتات دها ق انا قصه صاغ حروفها ولها من الألم الدفين سياق أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق أنا قصة صاغ الأمين حروفها ولها من الألم الدفين سياق أنا أيها الأحباب موسمة لها قلب إلى شرع المدى ثواق حتى إذا انكشف الغطاء وغرد آمالنا وبدالنا الإشراق حتى إذا انكشف الغطاء وغرد آمالنا وبدالنا الإشراق وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق وحشية يقف الخيال أمامها متضائنا وتمجها الأذواق وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهير القابثات أفاق أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهير هذا كي اذكرون كلا ولقد تجود بدمعها الأعماق أوما يحاركك الذي يجري لنا أوما يثيرك جرحنا الدفاق يبكون كلا بل بكات أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق Ibn Abi al hanefi al učenjak u Hanafijskom mezhebu koji je učinio i napisao najpoznatiji komentar Tahawini Akide poznatog imama i učenjaka u Hanafijskom mezhebu koje je priznato kod svih učenjaka Ahli sunnata al-đama'a kaže u svome ovome dijelu u komentaru tahavine akide, tahavine poslanice o stepenovanju ljubavi. Što moramo upozoriti braću i sestre da se ovdje radi o stepenovima, a malo prije smo govorili o vrstama ljubavi. I on kaže da imamo deset stepenova ljubavi. Prva od njih se zove Al-Alaqa. A to je kada čovjek sveže svoje srce za onoga koga voli. Drugi stepen biva Al-Irade. A to je kada čovjek ovo srce teži i nagine prema onome koga voli. Nakon toga dolazi treći stepen koji zove Sibabe. A to je kada čovjek Toliko naginje svojim srcem prema nekoj osobi do te mjere da više ne može da ga kontroliše. Kao što ne može da kontroliše vodu iz, oso, iz posude koja se prevrnula. Četvrti stepen ljubavi zove se El-Gharan. A to je stepen ljubavi koji ne napušta uopće čovjekovo srce. Znači privezano i priljubljeno uz njega. I ovu reč je uzvišni Allah subhanahu wa ta'la upotrijebi u opisu jahennema. Inna azaabaha kane gvarama. Lice kazna i vatra biti gvarama. Bice priljeplena i prčršena uz tijela sanomlika jahennema da nasa Allah subhanahu wa ta'la sačuba. Pa ovako ova ljubav biva priljeplena u samu srce onoga prema onome koga voli. Peti stepen zovej sajel mevode. A to je ona čista i iskrena ljubav u čovjekovom srcu. Šesti stepen ljubavi zove se šegov. A to je kada čovjek u čovjekovom srce uđe ljubav, i učin se u njegovom dnu. I onda dolazi stepen, sedmi stepen koji se zove laišk. A to je tolika ljubav u čovjekovom srcu, da se čovjek boji za svoj život, ili da ne dobije kakvu bolest od tolike prevelike ljubavi, gdje potpuno bojeva ispunjeno srce, ljubavlju, i onda bojat za takvu osobu bolesti pa čak i Smrti, Sve ove vrste ljubavi do ovog stepena, kažu islamski učenjaci, mogu se tolerisati u odnosu na stvorenja, ali ako dođe čovjekova ljubav u njegovom srcu do osmog stepena koji se zove Tejm, a to je ljubav iz koji proizilazi obožavanje i to je ona deveta vrsta ljubavi koja je zove ta'abud. Znači čisto, potpuno obožavanje da nas Allah sačuva toga nekog od Allahovi stvorenja. I ova vrsta ljubavi ne smije se nikome pridati osim Allahu subhanu wa ta'ala. I deseta zove se al-hulle. A to je kada čovjek osami se zajedno sa onim koga voli znači Kad ne postoji više ništa osim njega i ono koga on voli. Draga braćo i poštovane sestre, to bilo sve od što smo mislili da vam kažemo ovoj u noći, noći petka. Molim Allah subhanu wa ta'ala da oprosti nama i vama da nas učini od onih robova koji će obožavati Allaha iz ljubavi prema njemu iz želje za njegovim djennetom i od straha od njegove kazne da nas Allah subhanahu wa ta'ala sakupi na dan pijace u djennetu koje će biti u petaka koje obavijestio Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam da živimo na ovom dunjaluku kao muslimani i da umremo kao muslimani wa akhiru dawana dan ilhamdulillahi rabbil alameen bio to je naš predavač profesor Samir Avdić islamsko vjerovanje je naš put kroz komentar knjige Tevhida govorili smo večeras o širku pokornosti širku u ljubavi i o sastavnim dijelovima i baditja ovo je otvoreni i kontakt program dragi poštovani slušalci imate pravo učišće u večerašnjem programu putem telefona 736 630 736 631 bujrum pitajte sve što vam nije večeras bilo jasno Uh, profesor je na raspolaganju, a isto tako i mi imamo za vas pitanje. Izvježi javljaju nekoj na liniji. Salamu alaikum. Alaikum pa salam, zovete nas iz... Zenci. Buvjerum ja on... Imate pitanje vi za nas ili? Pa pitanje za vas, jedno pitanje bi ja... Onaj, da li je širk? Da. Onaj, m, ako svoje dijete onaj, volimo previše u neznanju. Da. Na, da ne bi pisali onaj tu volenje onaj kao tu, tu, ljubav. tu ljubav, onaj kao prema lavđelšanu. Uh -huh. Znate, da tijelog ta odgovor, ako može, pitanje za Za vas. Ja. Evo, sad mi pitanje za vas, a profesor će onda nakon odgovoriti na vaše pitanje. Može. Pitanje glasi, navedi tri rukna na kojima se temelji i badet. Tri rukna? jeste Temelji bad je ljubav prema lavđelšanu, Želja za džennetum i straha od džehendama. Odgovor možemo uzeti u obzir. Za odgovor na ovo pitanje predviđena je knjiga Tevhida. Vaše, vaše ime? Samir Skopljak. Samir Skopljak. Budite sa nama, a profesor će odgovoriti svakako i na vaše pitanje. Salam alaikum. Alaikum Što se tiče ljubavi čovjeka prema njegovom djetetu ili ljubavi djeteta prema majci ili babi to u prirodnu ljubav koju je čak i poslanik s.a.v. posjedovao ne samo prema ženi ne samo prema svojima sahavima čak i prema svojoj djeci posebno jer vi znate slučaj kada je Ibrahim sin njegov preselio pa je Allah poslanik s.a.v. kako se to navodi u hadisu koga bilježi imam Bukharija uzeo u krilo I baš se navodi da je došao u tom momentu. Ova predaja u Sahih Muslimu. U momentu dok je izvisao. Pa ga uzeo u svoje koljena. Na svoja koljena. I zaplakao je. Pustile su mu se suze iz očiju. Pa su upitali ashabi. Allahu poslaniće zar i ti? Pa rekao Allahu poslaniće. Sallallahu alaihi wa sallam. Men la irham la jurham. Onaj ko se ne bude smilovao. Neće mu biti smilovano. Što znači da čovjek Treba da voli da bude samilosan prema svome djetetu. Kao što dijete treba da bude samilosno i da voli svoga babu i svoju majku. Ali kada ba babo pošelje djete da kupi alkohol, da kupi mu pivo, onda nema tu ljubavi nikakve. Onda djete ne smije da ga posluša. Kao što ne smije roditelj da posluša djete u stvarima znači koje su haram. O ovom je riječ ovakoj vrsti poslušnosti. Ali ako bi čovjek i poslušao u tom momentu, bio bi grešan pred Allahom, ali ne znači to da bi izašao iz vjere i sve dok ne bude vjerovao da mu je dozvoljeno da to kupi, da mu je dozvoljeno da nego recimo bavo pije alkohol i tako dalje. Dok ne bude o ono što je uzvišnje Allah, o haramiju. Imamo novi poziv iz režije javljaju. Neko je sa nama? Halo. Da? Salam aleikum. aleikum salam. Zovete nas iz? Iz Tarčina. Bujnom Dva pitanja... Da čujemo. je prvo da ga salamio. Prvo pitanje nije vezano za šir. Nego? Postavio pitanje, na primjer, da li je haram uzimati, na primjer, uzeti kredi. Ako čovjek, na primjer, nešto na umije da kupi. Na primjer, auto, na primjer, da, evo, da kuću pravi. Da li je haram te pare što je uzio od banke? Da. Te sve pare od kamati? Da. Čijest se to primjer danas da ljudi uzmeju kredit kako bi kuću napravili i onda uzmaju to uz određenu kamatnu stopu, to je pitanje uglavnom, je li tako? Pitanje, ako možete. Dobre. Imate drugo još pitanje? Da. Da čujemo. Primjer, kao što je na zapadu, na primjer, Avustina, Njemačka i još neke zapadne države. Da? Na primjer, ima ljudi koji rade pa su osigurani u firmi. Ja. A oni imaju para pa na primjer uplaćaju privatno svoje osiguranje, na primjer, nije bitno u 50 što je g subhanallah eto, da umru jel naprimjer da im to nešto dogodi razumijete pa kasnije to na naprimjer neko njebog da. da li je to haram sve jako može pitanje Dobro. i pitanje za vas glasi navedi tri vrste ljubavi i propis o njima tri ljubavi i propis o tim ljubav. tri vrste ljubavi postoje i propis o njima Jel vam jasno ako nije da profesor pojasni? Spravo malo može da pojasni. Mi smo spomenuli tri vrste ljubavi kod čovjeka. Neko od njih bivaju dozvoljene neke pohvalna, a neka biva širkom Allaho žljana. Odnosno zabran. To prvo je da ljubav je malavljava, žljana, način. Da volimo nekog roba. A onoliko koliko taj ruk voli Allaha, Dželšanje. Drugo je, na primjer, da budemo, ko bi o na primjer, da ga mrzimo, na primjer, koliko on, na primjer, je neposlušan tem Allaha, Koliko je Asije, jel? Da. Treći? I treći je, prirodna ljubav kao, što, kao što, je, što čovjek ne može da kontroliše na primjer, svoje srce. Vi ste naveli dosta dvije, jer ovaj prvi i drugi slučaj, to sve spada u ljubav radi Allaha, odnosno u mržnju radi Allaha. Ovaj drugi u redu, ostale je još treća vrsta. Oni koji su uzdjeli za božanstvo mimo Allaha, na, na primjer, oni boli... Kao što vole pojedine stvari, dunjaluške stvari. Jeste, jeste, to je to. Kao što vole Suhan Allah, džal, Allah, Dželšanu. Da. Ništa se ne more porediti. Najušće se voli Allah, Dželšanu pa Muhammed, ali islam i onda primjer. Svoj roce, svoj djeci. Jeste, dragi brati, odgovor je tačan, samo ime. Vaše ime? Samo? Sardarević Senad. Sardarević Senad. Da. Vi ste govorili o ljubavi, a tema, a odnosno knjiga, koja je poklon za Sardarević Senad, je Alu ala, islam, ljubav i mržnja u islamu. Hvala ote samo gdje mogu da podignete. U prostorijama Radjenaba, već od sutra, eto ako neko bude i dolazi u... Mogu li ja negdje. Sardarević Senad, jel? Da. Vi se zovite iz iz Tarčina. Sutra najveće sam ja na radiju Hayat u Tarčinu, pa mogu tamo to do... Mo, možemo mi dođi, brat, oni, pošto sutra u vjerovacnom saravu ima neko predavanje. Da. Bude predavanje... Mogu, možemo vam ostaviti to na radiju Hayat u Tarčinu, u, u Pazarču, može, može. U Pazarču, može. Može, može. E, u Pazarču, znači na radiju Hayatu, biće za sredere i cenada, je li? I halal temetu samo može malo, eto da upširnije da se objasnim što stiče toga Inša Allah, Inša Allah, imate knjigu Inša Allah, sutra najveće na, na radiju Hayatu A upoznan sam baš to tijem što stiče dosta, udio sam od Jusuf Kalka knjigu Halali Hara i čitao sam baš o kamati sani Al Halalte li... dobro, ja se nadam da je naš profesor kompetentan da odgovori na vaše pitanje da, da. Assalamu alaikum alaikum, assalamu alaikum, wa rahmatullahi abarakatuh. Idemo, profesor, redom. Znači, prv, imamo, izreži javljaj, imamo nekog još na liniji. Sjelam, alikum. Alikum, selam, rahmetullah, ve brekatu, vi nas zove iz... Puzdjevi iz pokušao bi na to vaše treće pitanje, žalove. Sarajevo, da. Evo ovako, navedi dva načina pokoravanja vladarima. Jedan od njih predstavlja veliki širk, a drugi veliki grijeh. Možemo? Ovako, tu da u ovaj, širk pokornosti jedan je ovaj, da recimo čovjek radi nešto pokrajujući se bledaru uh, nekom znači pokarava se svjestom da radi grije svjestom da ja lađošan to zabranim a drugi je kad čovjek radi nešto zanemarujući reagirajući da je, da za taj neki rad posle izabrano da lađošan Znači, kad je svjestan uh, da radi nešto, nada da je to grih, ipak to radi. Ne negira da je to odredba, da je to ovaj određeno, da je zabreno da laha džošano. Dobro, sam u redu ovaj drugi dio ispravan, samo možete ponoviti prvi, malo bolje. Znači, kad čovjek radi nešto pokornosti, to je širk pokornosti, radi nešto zbog nekog, nekog svog nadređenog, zbog nekog vladara. Radi to i u srcu svom zna da je Allah Jošanu to zabranio i pak to radi. On je griješnik. Znači, nije još uvijek je muslima, nije izašao iz vjere. U redu, taj slučaj smo različiti. A drugi način? Drugi je, znači, kad čovjek to radi, a u srcu svom jednostavno prezire tu odredbu da Allah Jošanu, znači, kad radi potpuno svjestan da radi grijeh i negira, da je to... Zapo... Ali nije zadovoljan da, da radi selo taj grijeh znači svjesno dobro dobrovoljno radi taj grijeh znači vjeruje Sajnira, da je halal ono što mu nadređeni da. o ili da je haram zabranjeno što mu nadređeni nego halal sušan baš taj tu uči nasi navodi primjer fin primjer papi koji ima u svojim rukama da jedne godine kaže da je nešto dozvoljeno drugi godine kaže da je i tako dalje ili primjer ovo dunjalučkih zakona koje jedne godine kažu nešto je zabranjeno druge godine kažu dozvoljeno dozvoljavaju blud, dozvoljavaju kamatu dozvoljavaju mnoge druge stvari i sada ako bi čovjek, čovjek jeste, jeste u redu to je ta stvar samo ime Samija Kadrić iz Sarajeva za sestru dažim. Samiju inša Allah uh, komplet put pravog muslimana minhađil muslim od Ebu uh, Bakra Džabra Al Jazeera كيف واخو خير السلام L'uha ufra min uçulih L'uha uçul min izređe nam javljaju da smo imali izvan programa jedan poziv iz Amerike i e, podršku za naš program i svakako mi selamimo one koji nas čuju posredstvom interneta e, selam znači za sve one koji nas čuju kako u Bosni i Hercegovini tako i izvan bosne i Hercegovine mi je samo to da pozovemo sve one koji nas slušaju izvan granica Bosne i Hercegovine da nas slušaju znači ukoliko su mogućnosti vramenski u ovom istom terminu svakog četvrtka odnosno subotom u terminu od 22.00 odnosno 10 sahata na po ovom našim bosanskom računanju vramenu. da imamo novi poziv, nova prilike da se insha'lajte, tela svi zajedno koristimo. Neko je sa nama? Salam alaikum. Alaikum salam. Zovete nas iz... Sarajevo. Maša, Sarajevo ponovno. Onaj pitanje mogu da postaviti. Ili ćete da, vi, da mi vamo postavimo pitanje? Imamo mi rezervno pitanje. Pa mogu ja onaj da pitanje. Dobro, da čujemo. A je li dozvoljno odkupiti stan od čovjeka kome je fabrika Duhana kupila stan? Je li dozvoljno odkupiti stan Kupiti stan od čovjeka kome je fabrika Duhana? Kupila. Znači je od njega kupiti? Kupila. Ja. Dobro. A hoćete vi pitanje? Ništa sad. Dobro. Salam alaikum. Salam Znači, imali smo poziv iz Sarajeva, imali smo konkretno pitanje. Čovjek kome je fabrika Duhana kupla stan, prodaje sada stan. I da li je dozvoljeno od njega kupiti taj stan, profesor? Što se tiče ovog pitanja, osnova jeste da se haram prenosi. Što znači čovjek kada nešto dođe i kupuje bilo što općenito, što je samo posebi dozvoljeno, on se ne prenosi. Što znači čovjek nije dužan da ispituje stvar odakle neko nešto dobio, odakle je stekao. Ako je sama po stvar dozvoljena, onda je čovjeku dozvoljeno to da uzme. Međutim, ako čovjek zasigurno zna da ta stvar je stečena haram putem, bilo da je ukradena ili stečena od haram i metka kao da je recimo čovjek trgovao alkohol, alkoholom ili kamatom, jasno, zasigurno zna da taj stan kupio od haram i metka i došlo do njega to, Onda u tom slučaju, nakon što mu se bilo dani, i zna, postaje mu ta stvar zabranjeno, nije mu dozvoljeno to uzeti, kao kažu islamski učenjaci. Za zakon Allahaj izvježi javlja, imamo novi poziv. Halo? Da. Salam alaikum. Alaikum salam, zovete nas iz... Zenca. Zenca, ponovno, Ova, jel, u pitanjima, imao bio jedno pitanje uvezi, onaj, slikanja ovog... Znači jel fotoaparatom, aparatom, yes, Fotografija? Jel, fotografija, a dozvoljena i jel... Stavim? I u kojim slučajima, ako jest?? A jel, ja, jel, jel. Dobre. A onaj, pitanje, jel ne može koje prošli put u česu, jel? Pa takve su nam propozicije. I samo ako, ali avte jednu sekundu, ako može, onaj, ako nisam, onaj, ja sam prošli put dobio knjigu ovo Ljubav i Mržnjav i Slamu. Da. Sve nagrade, sve nagrade o, b, ne, kako za vas i za ostale važi znači da se mogu preuzjeti u prostorijama Radija Naba 15 dana od, od dana znači emisije. Znači tako 15 dana je rok Takve su propozicije postavljene u upravi radija tako da svi znači oni koji dobiju put, putem kontakt telefona i u emisiju javljajući se dobiju nagrade. Takve propozicije važe da 15 dana nakon emisije mogu preuzeti svoje nagrade u prostorima radija E dobro, dobro, salam nagradiju. Amin i vas. E salam. Imamo novi poziv. E salam, alaikum. Alaikum Ja pitanje ako može. Bujro. Zovete nas iz? iz Sarajeva. Sarajeva ponav. I salam svima. Ali, ali, Nabi, da čujemo. Ova, pitanje vi meni da postavite, ako može. Aha, može. Navedi tri vrste stepena ljubavi koje je naveo komentator Tahavine Akide. Bilo aha. to večerasno. Ja, ovako, znači komentator Tahavine Akide Ibn Hazm, poznati ovaj hanefijski učenjak, naveo je deset vrste ove stepeni ljubavi, Prvi od njih je kada se veže srce za onoga ko, ko se voli. Znači, uh, drugi je kada srce teži onome uh, ko se voli. A treći uh, kada se voli neko, uh, kada srce voli nekog ko ne, mož, kada ne može srce to da kontroliše. Imamo još... Ima uh, no, jeste, dobro je dovoljno, dovoljno. To je staj tri. Prva odlična totalna nagrada sa ime i prezime. Uh, Rafik Čekići. Refik Čekić. Aha. I ako mi može uh, nagradu ponijeti samir sutra inša aktivna u aktivno islamsko amoledinu, ima predavanje tamo, pa ja ću uzeti inša Ako, ako bude. Ako bude. Ponijeti. Ako bude moživi i zdrav inša ja. Eto, za Refika Čekića uh, isto tako nagrada Elu Al Allah, Elu Barah, Islam, ljubav i mržnja u Islamu. Da, salam nagradi. Asalamu As alaikum. Alaikum salam, rahmatullahi wa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 فانه من فجر نبرات شعري فتركت لمداد حبري والقلم نبرات شعري فتركت لمداد حبري والقلم نبرات شعري فتركت لمداد حبري والقلم ايها قصائدك ايني قلبا نوا ليس الشبن هيا قصائد ايني قلبا نوا ليس الشبن Imali smo jedno pitanje ranije. Imamo nekog ponovo na liniji, neko sa nama. Nijemo ustrpljenje ovaj slušalac. Imali smo pitanje profesore vezano za fotografisanje. Ja vijekam da tefsil nije potreban da vi to možete odmah. Što se tiče stava islamske učenjaka po pitanju fotografija naćite u, komentaru, u komentarima pogotovo komentar ima me paberija riječ, žestoki riječ od prvaka Selefa Od kao što imamo Mujahid, Katale i tako dalje, i većina islamske učenjaka skoro da jednoglasno mišljenje da je to haram čak od velikih grijeha. Sve što god je se slika bilo fotografijama, bilo crtanjem i tako dalje, ispada kažemo čak u velike grijehe, strogo zabranjeno. S obzirom na poznate haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da su to najgori ljudi koji će doći na sudni dan, Zatim da će mi biti rečeno, proživite ono što se stvorili i tako dalje. I nije dozvoljeno to raditi osim u nuždi. Kao što je lična karta, pasuš ili eventualno nešto drugo kao u ovom smislu. Ali kada je u pitanju fotografije, pogotovo kao albumi, čiji cilj jeste sjećanje i ljubav prema Dunjaluku, uspomeno i tako dalje, nema sumnje, draga braća, da je to strogo, strogo, zabranjeno. Džezaknula hajral džezaknula. Mulim Allah, da vas nagradi najboljom nagradom. Nadam se da su se i drugi slušalci okoristili. Vrijeme se bliži isteku e, naše večerašnje emisije. Svakako imali smo pitanje vezano za kredit, odnosno e, uzimanje kredita kada je u pitanju gradnja kuće normalno uz određenu kamatnu stopu pa smo imali tamo osiguranje e, naših ljudi, posebno koji rade na priljevnom radu u Austriji, Njamačkoj i drugim zemljama zapadne Evrope. Mi smo e, u okviru programa radija Naba u, u organizaciji, organizacije Džemietu Furkan u ciklusu Inna Hulhak, razmatrali ovu problematiku i kredita i kamate i osiguranja i tako dalje i tako dalje što ćemo i naravno i u budući činiti. Sad smo vremenom ograničeni, a naša tematska cijelina je islamsko vjerovanje kroz komentar knjige Teuhida pa da se ne rasplinjujemo da ne idemo puno u širinu večera smo govorili o Širku govorili smo o pokornosti, o širku, širku ljubav s sastavnim dijelima i baljeta, a o, ovog slušal, ovaj slušalac može da kontaktira svakako naših e, profesora, predavača, izvan programa, može odmah neposredno nakon emisije da nazove broj 735-495 i da dobije odgovor na ovo pitanje, obzirom da nam ističe vrijeme, a traži, traži e, malo duže objašnjenje, kako je profesor spomenuo ovo pitanje, nije, nije e, moguće odgovoriti u par minuta a odgovor bude na mjestu Inša Allah. Dragi poštovani slušalci, sedma emisija u ciklusu El Iman je to bila putem frekvenciji radija Naba 103.2 FM stereo. Profesor predavač je bio Samir Avdić. Kroz komentar knjige Tevhide večera smo govorili o širku pokornosti o širku ljubavi s sastavnim dijelovima i Badeta. Tonsko tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Jasmin Limo. A urednik i voditel Adnan Muslija. Budte ponov sa nama. Do teda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi